وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بلعة وكل بلعة وظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد معاشر الأمهات والأخوات والحضور Rahman Ya Allah niakum. Murahkan Anugerah Allah Subhanahu wa Taala. Ketika Allah senantiasa membimbing dan memberikan cahaya di setiap langkah kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Yang telah menjadikan sekian banyak Pintu-pintu kebaikan Dan seluruh kebaikan yang Allah turunkan Semuanya adalah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satu kebaikan yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi yang paling besar ini kecuali perkara yang besar oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan untuk kita memperhatikan semua nilai-nilai kebaikan dan menyempurnakannya dan diantara pintu kebaikan yang paling besar dan bahkan merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kaitkan atau Allah sebutkan setelah kewajiban kita untuk mengetahui dan menunaikan hak Allah yaitu pintu birrul walidin dan perihal birrul walidin merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap masa tidaklah seorang nabi yang diutus kecuali mengingatkan untuk senantiasa menjaga interaksi yang baik kepada kedua orang tuanya dan penyebutan orang tua yang harus kita ingat. Bahwa kedua orang tua adalah yang dengannya kita terlahirkan. Atau dalam bahasa kita ibu kandung dan ayah kandung. Mereka itu adalah orang tua kita. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Etakatna mithaq Bani Israel, la taebdun illallah, wulwalidin ahsana. Perhatikan bagaimana syariat untuk kita masuk ke arah pintu kebaikan yang sangat besar, yaitu birr walidin, merupakan sesuatu. Yang menjadi wasiat para nabi Di setiap masa Allah mengingatkan Waib Akhadna dan takkala kami mengambil Mithaqa Perjanjian Sumpah Yang harus ikharkan oleh bani Israel yang harus mereka tunaikan Yang pertama La ta'buruna illallah Juperintahkan kepada bangun Israel untuk jangan beribadah kecuali kepada Allah, memurnikan ketaatan. memurnikan semua al-qurbat, perkara-perkara ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiat yang keluar kepada bangun Israel, wabil wal bainihsana dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Subhanallah perhatikan para ummah dan akhwat. Ibnullah firman Allah Subhanahu wa taala ihsana berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ihsana sebuah kata yang nakirah sebuah kata yang nakirah sekiranya sebagian para ummat mengingat bahwa penyebutan nakirah yang bermakna indefinitif maka mencakup semua kebaikan hendaknya ditunaikan untuk kedua orang tuanya apakah kebaikan duniawiyah terlebih lagi kebaikan ukhrawiyah Dan demikian pula diingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan wasiat kepada umat ini agar senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perhatikan dalam surat An Nisa ayat 36: Wa'budillah, sembahlah Allah, ولا تشركوا به شيئا dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun perhatikan penggalan berikutnya beriringan dengan perkara yang paling agung dalam kehidupan seorang hamba yaitu tauhid berikutnya Allah katakan wa bil walidaini ihsana dan Hendaknya. terhadap kedua orang tua ihsana berbaik dengan segenap bentuk kebaikan Maka demikian pula dalam surah Al-Isra ayat 23. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni Perintah yang sama. Untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Perhatikan bagaimana seorang menjaga tauhid kepada Allah dan menghindarkan dari seluruh bentuk noda kesyirikan kepada Allah berikutnya Allah mengingatkan hendaknya seorang melakukan segenap bentuk kebaikan untuk kedua orang tua yang sehingga sedikit noda yang dilakukan untuk orang tua sedemikian sar dosanya sebagaimana yang Allah ingatkan فَلَا تَكُلَّهُ مَا أَفْ sedikit noda orang berkata ah uf atau zuatu yang bernada tinggi terhadap orang tuanya merupakan bagian daripada bentuk qurrul walidain kedua kepada orang tua dan kita akan lihat bagaimana para immatussalam menjadikan interaksi terhadap orang tua laksana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadikan interaksi terhadap kedua orang tua laksana jihad dan itulah sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang meminta izin untuk berjihad menyabung nyawanya maka Kuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya فَفِهِمَا فَجَاهِدْ kata Nabi berjihadlah untuk Kedua, orang tuamu. Ayat per ayat sekiranya kita perhatikan dalam Al Qur'an, Sedemikian banyaknya yang mengingatkan tentang wajibnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan perlu kita ingat berbuat baik kepada kedua orang tua berlaku sepanjang masa. Apakah selepas atau ketika hidupnya kedua orang tua kita Atau semoga Allah merahmati yang mendahulinya Selepas wafatnya kedua orang tua Demikian agungnya syariah kita Demi Allah Kalau kita mengkaji dan menelaah. Bagaimana interaksi para salah terhadap orang tuanya Akan kita katakan bosnya apa yang mereka lakukan Sesuatu yang seakan-akan mimpi Bagaimana mereka mampu melakukannya Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dalam kehidupannya Dan motivasi apa yang menjadikan mereka Berjuang untuk terwujudkan dari apa yang kita anggap hal yang sangat aneh. Dan bahkan, Puncak keistimewaan yang seharusnya bisa diraih oleh seorang sahabat, Ternyata, Mereka tinggalkan. Karena untuk, Orang tuanya. Sebagaimana insya Allah, Nanti kita sebutkan, Para ahmad para kawat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjurahkan rahmatnya kepada kita. Ayah kita memiliki hak yang harus kita tunaikan sepanjang kehidupan ayah kita dan setelah wafatnya. Ibu kita demikian pula memiliki hak sepanjang kehidupan atau sepanjang hayatnya dan setelah wafatnya dan sungguh agung syariat kita tak kena memposisikan seorang ibu sedemikian tingginya melebihi posisi seorang ayah dalam beberapa permasalahan dan kiranya ini cukup sebagai bukti bagi kita dari sebagian orang yang menganggap Buasanya agama kita Bersifat Menyampingkan Urusan wanita dan meletakkan Wanita kata mereka Berkastabawah Kelas 2 Atau yang lainnya beragam anggapan Kiranya satu Bukti Seberapa yang akan kita bahas ini Menjadi dalil bagi kita menjadi urjah Sermikan agungnya agama kita memposisikan seorang wanita. Yaitu, bagaimana agama kita memposisikan seorang wanita yang setiap kita pernah berada di rahimnya. Posisi seorang wanita yang setiap kita pernah minum asinya. Itulah ibu kita Dalam Al-Quran, perhatikan Dalam Al-Quran Allah sifati Perjalanan seorang ibu Sedemikian lengkapnya Tidak sebagaimana Allah ketika Men Bagaimana posisi seorang ayah Secara umum Allah mengingatkan untuk orang tua Ayah ataupun ibu Dengan firman Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini seorangmu. Tetapi. Secara khusus. Dalam banyak ayat. Allah posisikan penyebutan. Yang sangat istimewa. Untuk seorang wanita. Untuk seorang ibu. Ia Allah sebutkan secara perinci. Apa yang harus Kita lakukan. Dan bagaimana Perjalanan mereka Dan ini Atau perjalanan selama mereka Menjaga kita Apakah ketika kita di rahimnya Atau semasa usia kita Usia dini Dan media selanjutnya Coba perhatikan Surah Luqman Ayat 14 Surah Luqman Ayat 14 Allah sifat Perhatikan Hamaladhu ummuhu Wahnan Ala Wahnan Wafasadhu Fi Toh perhatikan firman Allah Wahnan Ala wahnan Ini Salah satu bentuk bagaimana Allah perincikan keadaan seorang wanita ketika mereka, atau ketika kita, setiap kita berada di rahim ibunda kita. Dan saya yakin perkara seperti ini kalau kita diingatkan pun kita tidak akan ingat. Dan ingatlah hikmah. Karena sebab inilah Allah perincikan di antaranya. Ulang perincikan tentang keadaan seorang ibu untuk memberikan ketegasan dan peringatan kepada kita. Walaupun sekiranya kita disuruh untuk mengingat, dan tidak mungkin kita bisa mengingatnya. Tidak mungkin kita bisa mengingatnya. Oleh sebab itu Allah ingatkan kita dengan nas yang apa yang dengan apa yang Allah turunkan. Dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan untuk mengingatkan kita inilah yang terjadi pada setiap kita tatkala kita berada di rahim ibu kita dan ketika kita berada dalam penjagaannya di usia dini seandainya Sebagian kita baru memahat Merasakan Dan sudah merasakan bagaimana Menjalani kehidupan sebagai seorang ibu Sedemikian beratnya Dan bagaimana sedemikian bahagianya Ketika anak kita Memberikan perjuangan untuk berbaik Terhadap kita Mengedemikianlah pula Keadaan ibunda kita kita merasakan atau sebagian ummahat merasakan beratnya ketika anaknya masih di rahim atau ketika hamil maka demikian pula saat seperti itulah ketika kita berada di rahim kedua orang tua kita perhatikan firman Allah hamalathu <tuh> ummuhu wa hanna ala wahnin hamalathu <tuh> ummuhu ibuna <tuh> yang berada di rahimnya anaknya wahanan dalam keadaan lemah ala wahnin bertambah lagi dengan kekondisi yang semakin melemah coba perhatikan sekali lagi Allah sifati sedemikian menakjubkan Allah sifati dengan kata-kata wahanan kembali lagi ini namanya nakirah wahanin juga nakik, nakirah. Artinya memang tidak ada seorang wanita yang bertambah usia hamilnya, kecuali dia tentunya akan merasakan kondisi yang semakin bertambah kesulitannya. Tidak akan mungkin melakukan aktivitas sebagaimana dia sebelum dalam keadaan hamil. Bahkan dalam surat Al-Haqaf. الآية 15 الله صفاتي حملته أمه كرها ووضعته كرها وهمله وفساله 30 شهرا حملته أمه إبونيا عندما حدثي في داخل kondisi Membawa anaknya dalam rahimnya Iaitu hamil Dalam keadaan kurhan Asal kata kur Iaitu sesuatu yang menyulitkan dan tidak disukai asalnya Siapa yang suka untuk fisiknya terasa sakit Siapa yang suka fisiknya itu melemah Siapa yang suka ketika terjadi perubahan Dalam perasaannya? Dalam beragam hal yang menjadikan tentunya keadaan tidak sebagaimana ketika dia belum hamil. Kurhan. Dan kondisi kurhan ini sesuatu yang sangat menelitikan bagi seorang wanita dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika dia dalam kondisi hamil. Kondisi yang kedua kata Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adhu kurha takkala kedua orang tua kita melahirkan kita yang memberikan separuh kehidupan seakan-akan separuh nyawaya untuk bagaimana lahirnya kita di atas muka bumi ini. demikian keadaan ia dikatakan sebagai seorang ibu Dan saya yakin Ma'asyurahum mahad Telah merasakan Atau merasakan Apa yang Allah ingatkan dalam Al-Quran Hikmah yang saya inginkan Dari apa yang telah kita rasakan Menirukan sedemikian besar hak Yang harus kita tunaikan Untuk kedua orang tua kita Khususnya kepada ibunda kita saya nukilkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bagaimana seorang wanita berada dalam kondisi yang sedemikian mulianya ketika dia menjalani tentunya dengan tetap membimkai dengan nilai-nilai kebaikan dan menunjukkan bagaimana upaya seorang wanita yang masih saya katakan wanita yang masih di atas sutra karena di saat ini juga ada kalahnya Muncul wanita Yang putranya hancur Yang sehingga Tidak mengetahui hak Untuk anaknya Bahkan menelantarkan anaknya Dari seusia ini Suatu keadaan yang tidak pernah ada Pada generasi yang terdahulu Kala Ibu Abbasin Berkata Ibu Abbas mengkisahkan bagaimana ibunda Hajar, Rasulullah S.W.T. ketika berjuang untuk anaknya. Jadi sini seakan-akan beliau mengajak bicara atau mengajak kita untuk kembali melihat bahawa dari perjuangan yang penuh kejujuran dari orang tua melahirkan seorang anak Ismail alaih wassalam ia memberikan segala-galanya untuk ibundahnya dikisahkan ketika Haja r.a membawa putranya ini kondisi yang sangat berat setelah mengandung Sekian bulan dalam kondisi yang sulit. Kemudian melahirkan dalam kondisi yang sangat berat. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala mencoba dengan keadaan yang cukup berat. Berpisah dengan suaminya. Dan sebuah perpisahan yang bukan sekedar perpisahan. Dan waktu yang telah Allah tentukan yang harus berpisah. Dengan suami yang dalam waktu yang telah Allah tentukan lebih daripada itu berpisah dan berada suatu tempat di wadin di sebuah lembah gairi di zarin yang tidak memiliki tetumbuhan tidak ada air tiga kesulitan yang harus dihadapi dua kesulitan telah dia dan kesulitan berikutnya adalah ketika dia harus menghadapi kondisi lingkungan yang kering-kerentang tanpa adanya pohon dan minuman. Dikatakan bagaimana hajar yajiru ladanwa ala sabiyatihah. Terus dia berupaya bagaimana menetes dan keluar asi untuk anaknya nabi Ibrahim, ah, Ismail. Hatta لما ثانيه الماء ketika air itu mulai mengering. Asinya mulai mengering, قالت maka dia berkata law dhalhtu fanazartu la'allihussu ahadan. Aku harus pergi. Aku harus mencari Mungkin akan ada orang yang melihatku atau aku melihat orang. Yang ngerti itu dia bisa minta bantuan orang yang asing. Tidak ada kawan di tengah lembah yang kering. Cobaan Allah Subhanahu wa taala demikian maknanya. Fa dhahabat as-Safa pergi dia dan naik ke bukit Safa. Fa nadarat wa nadarat haya tahuss Adam. فلم تحس ahadan dia memperhatikan dan terus melihat ستقر tidak ada yang bisa dilihat dari bukit mungkin sara فلما belagat الوadi semihat وقت المروh ففعل ذلك أشواطan ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل kemudian Ingin menyempurnakan dalam bagaimana mencari sesuatu yang bisa dengannya terjaga dirinya dan anaknya. Dia berjalan menempuh perjalanan sebagaimana sebagian para jemaah pernah merasakannya ke Bukit Meruah. Naik ke Bukit Meruah. Dia perhatikan. Dia perhatikan. Dia cari. Tapi tidak satupun orang terlihat. Tujuh putaran dia lakukan. Kemudian, dia mendengarkan sesuatu. Suara. Yang tidak lain. Adalah suara bayinya atau suara anaknya. Dalam keadaan kondisi yang tentunya kehausan. Sebagaimana dirinya kehausan dan bayi lebih kehausan. فَإِذَا هُوَ أَلَى حَالِي كَأَنَّهُ يَنْشَهُ الْمَرْتِ yang syahduil maul melihat dirinya dan melihat anaknya maka dia menganggap bahasnya dia di depan pintu kematian menghadapi kematian. Sallam tukar halab suha fakar lozam tu falar tu la ali ahusu terus dia mencari mencari dan subhanallah seorang ibu yang demikian bijaknya dan demikian tinggi rasa kasih sayang perjuangan untuk hidup tidak hanya untuk hidup dirinya tetapi juga untuk anaknya apa yang diinginkan dari ibnu Abbas dari penuturan terlihat alimam bukhari ini dikatakan bahawa ibnu Abbas ini mengingatkan kita bahwa sutra seorang wanita, bahwa sutra seorang ibu tidak pernah menginginkan kejelekan untuk anaknya seribu ini asalnya. Sutra seorang ibu yang telah mengandung anaknya dan melahirkannya, dia tidak ingin menyanyikan, dia tidak ingin. Membiarkan tentunya anaknya dengan tanpa sedikit perhatian. Oleh sebab itu, para ummah dan para akhwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Satu sisi pelajaran yang harus kita ingat. Sebagai calon para ummah, persiapkan diri kalian. Untuk memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga bisa mengambil sebuah tujuan kehidupan yang mulia. Dan bagi para ummahat, wajib untuk memperhatikan bahwa perjuangan dengan kesabaran merupakan sebuah keharusan yang dijalani ketika dia mengandung, ketika dia melahirkan, dan ketika dia menjaga atau mendidiknya. Dan bagi kita seorang anak yang memiliki orang tua, yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita. Lebih besar kewajiban kita terhadap mereka untuk kita perhatikan. Aku wajibillah warahmatullahi wabarakatuh Ibu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari disebutkan hak mereka tiga kali daripada hak seorang ayah. Penyebutan seperti ini secara terperinci mengingatkan hak mereka sedemikian besarnya. Perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kana bajurun ya Rasulullah man tahaqqul nasi bi husni sahabati wa Rasulullah siapakah orang yang paling berhak perhatikan man ahaqqul nasi siapakah di antara umat manusia yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang terbaik dariku, kal Rasul berkata, ummu, semua ummu, semua ummu, semua ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayah. Tiga kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama ibu kita atau menyebut nama ibu. Penggalan sabda Nabi yang dahsyat kita perhatikan. Simak apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, manahkul nasi diharsni sahabati yang berkata siapakah gerangan siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang terbaik dariku menunjukkan siapapun sahabat kita kalau bagi suami, istri kita taman kita Siapapun dari selain Assalamualaikum dari seluruh umat manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang yang paling berhak untuk mendapatkan interaksi yang baik dari kita adalah ibu kita. Mereka pria wajib untuk kita perhatikan dan mendapatkan interaksi pergaulan yang istimewa Dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzaada innallaha yusikum bi ummaatikum thalathan Inna Allah bi abaayikum sesungguhnya Allah subhanahu wa taala telah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Tiga kali. Dan Allah berwasiat. Untuk. Berbuat baik kepada ayah-ayahmu. Demikian keistimewaan seorang wanita. Demikian keistimewaan seorang ibu. Alimang Ahmad meriwayatkan. Satu so, saat Muawiyah Ibn Haydah R.A. Ya Rasulullah Man abang Ahli Rasulullah Siapa Yang paling utama untuk aku Berbuat baik Kala ummu, Ibu umum <tuh> Kudus umman Kemudian <kuburah> siapa <selama> lagi Kala summa <tuh summan, kuburah selama lagi> <lagi> umuk Ibu umum Kudus umman Kemudian siapa lagi Kala ummu, Ibu kau itu zambaman Kemudian siapa lagi? Qala thumma abak Thumma abak Bapakmu Tiga kali penyebutan Dari beberapa hadis yang kita sebutkan Menunjukkan keistimewaan yang demikian tinggi Untuk seorang ibu Dan Subhanallah dikatakan oleh para ulama wakathirum minan nasi yadrufu fikuhum fidhalik sangat banyak orang yang tidak melahah fiqh adab pergaulan dengan seorang itu oleh sebab itu dikatakan Ukuk al-umm adalah jerman dari ukuk al-abb. Kedurhakaan seorang anak kepada ibunya lebih jahat, lebih jelek dari kedurhakaan seorang anak kepada ayahnya, dan semua bentuk kedurhakaan kepada siapapun merupakan kejelekan. Jadi tentunya berlaku untuk Siapa yang dikatakan ibu kita dan ayah kita. Apapun kondisi yang ada padanya. Bahkan sekiannya dia kafir Atau seorang ibu yang kefirah. Maka tetap wajib kita untuk berinteraksi terhadap mereka. Perhatikan firman Allah dalam surat Luqman ayat 15 wa ijadaka ala an tusrik bima laysa laka bi'in sala ta'ihuma wa sa'ihuma fi dunya mahrufa kita merupa itu berbaik kepada orang tua kita tapi mereka buruk kepada kita bahkan mereka memaksa kita untuk mempersekutukan Allah memerintahkan perkara yang paling Itu berat syirik kepada Allah. Ketika kita diperintahkan. Untuk berat syirik kepada Allah. Dalam perkara yang seperti ini. Jangan tidak hati. Yaitu, jangan taat. Untuk kita berat syirik kepada Allah. karena orang tua. Coba perhatikan. Penyebutan kata syirik. Penyebutan kata syirik. Itu yang faedahnya sangat besar. Bekhailah yang bersifatnya tabat, dalam arti bagaimana sekiranya kita mendapatkan orang tua yang dia adalah muslim. Tentunya hak mereka sangat besar. Dan lebih besar lagi ketika mereka memerintahkan perkara yang baik. Maka wajib untuk kita mengikutinya. Ketika perkara itu adalah perkara yang baik. Dan tentunya interaksi kita dalam perkara yang baik adalah dalam batasan-batasan yang tentunya tidak menyisih kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah menyatakan hala atau urma dan jalan kalian taati keduanya dalam perkara ini, tapi dalam Kondisi yang lainnya, wahai sahabat, hamba di dunia makarufa pergauli. Perhatikan Allah menggunakan kata kata sahib sahib Kita tahu bagaimana seorang menjadikan sahabat, bagaimana loyali seorang kepada sahabatnya. Di sini Allah menggunakan kata kata sahib pergauli. Sahabati, keruannya di dunia ini dengan ma'rufah dengan yang baik. Ini keadaan orang tua. suatu sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhumah. Katanya beliau, "Kadimah 'alayya ummi wa hiya musyrikah." ia hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam suatu saat kata asma binti abi bakar kadiman alayha ibu ibuku saat ini mengunjungi aku waya Dan dia dalam keadaan masih sebagai seorang wanita yang musyrik Fastaikti Tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka aku meminta diberi nang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kute, ina umi kala melu, wahyra giba, afasilo umi. Wah Rasulullah, ibu mendatangi aku. Ibu menginginkan aku fa as'alu ummi boleh untuk aku menyambung hubungan dengan kedua orang tuaku dengan ibuku qala na'am sili ummik na'am diperintahkan kewarats atau diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung hubungan dengan ibunya walaupun ibunya dalam keadaan musyrikah oleh sebab itu, kondisi yang di bawahnya lebih wajib lagi untuk mendapatkan perhatian. Artinya apa? Ketika dia musyrik, wajib untuk kita buat baik. Bahkan ketika dia musyrik, memerintahkan kepada kesyirikan, wajib untuk berbuat baik. Lalu bagaimana kalau ke kedua orang kita ada kedua orang Tuhan yang, yang masih sholat? Dulu bagaimana kalau sekiranya kedua orang tua kita adalah orang tua yang taat kepada Allah, semakin besar nilai keimanan yang dimiliki oleh kedua orang tua kita berarti tentunya semakin besar kewajiban kita untuk kita beriqad kepada kedua orang tua kita. Para ummah dan para akhwat yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahawa seorang anak harus memiliki perjuangan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Fajahat Fathina Fajahid. maka Rasulullah mengingatkan kepada kita un untuk melakukan semua asbab yang akan menjadikan orang tua kita semakin baik dunianya dan lebih dari daripada itu semakin baik agamanya. Ketika kita lakukan akan menjadi sebab semakin baiknya agama orang tua kita. Masyaallah. Wajib untuk diperhatikan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kisah. disebutkan bahawa seorang ibu dikatakan sebagai pintu daripada pintunya syurga dan secara tentunya orang yang tidak berupaya untuk membuka pintu itu Sembilan sifatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan terdada Muawiyah ibn Jahima al-Sulami. Rasulullah Taala ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi al Wasallam tiga kali. Sutu sengat. Muawiyah ibn Jahima itu berulang kali mendatangi Rasulullah hingga tiga kali. Yes Allul Jihad meminta untuk ikut perang ikut menyambung nyawanya. Wa fiqul limaratinya kulo lah dan setiap Muawiyah meminta izin untuk disertakan dalam peperangan maka jawabannya adalah wa'ah ahiyatun umm peringatan yang demikian tegas. Tatkah ibu masih hidup? Kata Nabi ya Rasulullah, Nabi Rasulullah kata, wa'yat al zamrijla, fasal manjana. Subhanallah. Dengan ungkapan yang demikian indahnya, kata Nabi, wa'yat al zamrijla, fasal manjana. Pegari kakinya. Dan kemudian Sholawat untuk kamu. Dalam riwat yang lain. Yang diriwayatkan oleh Al-Ibam Ahmad. Ilzamha. Fa innal jannata inda rijriha. Pegangi ibumu. Karena syurga. Ada di kakinya. Sampai. Sampai. Perhatikan. Ada pendapat. Ini sampai saya katakan. Ada pendapat. Walaupun ini dimerjuhkan. Tapi menunjukkan bagaimana para salaf sangat memperhatikan posisi seorang ibu. Lebih daripada segala-galanya. Setelah kecintaan kepada Allah. Dan khasunnya. Dikatakan. Bahwa sebagian para salaf itu ada yang membolehkan mencium kaki seorang ibu. Bahkan dirulatkan. Kena hormatnya dengan ibu fakah, na yukabbi luka dalam omikoleum. Ada seorang salaf yang setiap hari itu mencium kaki ibunya. Subhanallah. Demikian keistimewaan para salaf. Walaupun tentunya ini diperselisihkan di kalangan para ulama. Tetapi yang ingin kita ambil pelajaran bagaimana mereka memposisikan orang tua dalam gerakan fisiknya. Secara menyeluruh Mereka melakukan untuk keduanya Atau khususnya untuk ibunya Segala-galanya Suatu saat Ketika Wafat ibundanya dari Al-Qadhi Yas Maka Al-Qadhi Yas Beliau menangis Faqilah Ma yubkika ya Abawathilah Wahai Abawathilah Abagrangan yang menjeritkan Engkau menangis قال متى الرواجل بركتا كان لي بابان مفتوحان من الجنه فاغلق kata al qazi iyas ketika ditinggal wafat oleh ibunya wahai oh iyas kenapa engkau menangis belum menjawab kana li baban sungguh dahulu aku memiliki dua pintu surga yang terbuka Fa'u glekah ahaduma dan sah telah ditutup salah satunya demikian istimewa para salaf memposisikan seorang ibu para salaf sering hebatnya dan tingginya memposisikan seorang ibu. Ana sallallahu ta'ala anhu bila berkata, Atarujulun al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala inni ashtagil jihad. Wa inni la kidiru alayhi. Qala halbakiya ahadun min walidik? Qala ummi. Qala fitabrani? Artu di huayat Suatu saat ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata kepada Nabi, semua saya menginginkan jihad. Tapi sebagaimana yang engkau lihat, aku adalah orang yang tidak mampu untuk berjihad. Tentunya orang yang berjihad ada syuruhnya. Dan orang yang memiliki umur, maka diperkenankan untuk tidak berjihad. Maka dia ingin bertanya atau ingin mengetahui adakah yang bisa menggantikan jihad yang dia tidak mampu untuk melakukannya? Maka Rasulullah berkata, hal berkiaah dengan waliday, masihkah salah satu kedua orang tuamu hidup? Kalau ume dia berkata, iya masih ibuku. Subhanallah. Ini. sedemikian tinggi keistimewaan seorang ibu dan coba penggalan yang sedemikian mendalamnya ketika dia menyatakan adakah amalan perbuatan yang sekiranya aku lakukan bisa sama dengan al-jihad yang saya inginkan tentunya dengan kata-kata jihad telah menunjukkan bahwa posisi seorang ibu sangat tingginya. Membentukkan perjuangan. Pantas sekiranya Ibnu Abbas juga berkata, "Inna birral ummi afdal al-a'mal." Kata Ibnu Abbas, upaya untuk berbuat baik kepada ibu merupakan perbuatan yang paling istimewa. Belum juga berkata inilah a'almu amalan akrabu ilallah ya azza wa jalla min diri walidah aku tidak mengetahui sebuah perbuatan yang lebih mendekatkan kepada Allah melebihi berbeda baik kepada ibu bangga dikatakan wa wa mazhabu jama'ah minas salam subhanallah ibn Umar Rasulullah Taala Anhu pernah berkata kepada seorang yang masih memiliki ibu, lufatkan, wullah, lo alif telah berkata, al wa atamta hal tugham, -ta la tadhulann jannata kata Ibn Omar kepada seorang lelaki yang dilihat dia duduk dengan ibunya dia berkata, Wallahi demi Allah kalau kamu sanggup selalu berkata dengan perkataan yang lembut ini jihad dalam kondisi apapun adakalanya seorang anak mengalami sesuatu yang tidak nyaman tetapi dia tetap apapun keadaannya alef talahal kalam Tetap engkau berhati lembut kepada orang tuamu dengan semua ucapanmu. Wa taam taat taam. Kau suapin kedua orang tuamu. mu. Lalu jannah. Semua engkau benar-benar akan masuk ke dalam surga ketika dosa-dosa besar engkau tinggalkan. Semua alam Allah. Kalau kita baca sejarah para salafi. Tidak ada satu kebaikan dalam kapasitas apapun seistimewa apapun keadaan orang ini khusus untuk kedua orang tuanya tidak pernah dia berikan untuk orang lain dari sesuatu yang masih mampu untuk dia lakukan itu masalah tidak pernah menyerahkan sedikitpun ketika dia masih mampu untuk melakukan Sedikit pun dia tidak akan serahkan. Walaupun kepada budaknya. Apalagi kepada pembantunya. Sedemikian mendalamnya mereka. Dalam upaya. Untuk berbaik kepada kedua orang tuanya. Sehingga ada kalanya. Mereka khusus untuk keduanya. Mereka menyajikan makanan dan minuman dengan tangannya. Mendekatkan makanan kepada orang tuanya dengan tangannya. Tidak pernah menyerahkan kepada budaknya. Sedikitpun perbuatan yang untuk orang tuanya. Karena itu adalah jihad. Dia tidak akan serahkan nama dan kebaikan kepada orang lain. Dari orang tuanya. Berkata Alimah Mujahid rahimahullah ta'ala. Atau berkata... Muhammad ibn Munkathir rahimahullah ta'ala kata beliau bata akhi Umar bi saldi wabidtu aghmis rizla ummi wama uhibbu anna leilati bileilati suatu saat tada dia suatu malam salju laku Umar suda dia melakukan salat tetapi wabidu alghani suri jlaumi. Tetapi semalam Suntuk aku mengenggam kaki ibuku, Menghangatkan kaki kedua orang tuanya. Wa ma'ohibul an-nalailati bilailati. Aku tidak ingin malamku berlalu. Sebagaimana mana saudaraku berlalu untuk solat. Aku ingin malamku berlalu untuk ibuku, untuk kebahagiaan ibunya. Apapun yang bisa dia lakukan. Ketika hal itu dicintai oleh orang tuanya. Hisham Ibn Hasan, Rasulullah Taala anhu Boleh berkata: "Kurdi Al Hasan, Abu berkata: Rasul Hasan, Inni ata'allamul al Quran. Satu saat. aku sedang mempelajari menerangkan Al Quran. Wa Inna Mi Jang Bil Alsa." Hukum mengenung aku untuk hidangan malam, hidangan makan malam. Kalau Hasan, kalau Hasan, tasyal gisa, ma'ar mik, tukar bih eynuha, ahabu illya min hajat tahjua, tatuwan. Subhanallah. Satu saat aku sedang belajar Al Quran. Tiba-tiba ibuku memanggilku dan menunggu aku untuk segera mengajak makan malam. Maka kata Hasan kepadaku, Tashal ya Asya! Nikmati makan malam. Ma'umik! Bersama ibumu. Tukerubih ya'inuha. Yang dengannya hati ibumu akan sangat bahagia. Dan perbuatan seperti ini. Kamu makan malam bersama ibrumuh. أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهِ أَكُمْ چِنْتَيْ مِنْ عَجَّدٍ Dari sekedar menunaikan haji. Yang sifatnya sunnah. Haji yang sifatnya sunnah. Itu haji yang telah dia tunaikan. Atau yang dia tunaikan setelah dia menunaikan haji. yang wak. Yang wajim. Demikian besar. Maka. Kita ingatkan seorang anak siapa yang paling wajib engkau tunaikan engkau hajikan atau engkau umrohkan istrimu anakmu atau siapa maka yang wajib adalah ibumu setelah ibumu ayahmu setelah ayahmu, baru istrimu dan anak-anakmu ini hak seorang ayah atau seorang suami, atau seorang lelaki terhadap ibunya. Berkata Bishyar Ibn Harith rahimahullah ta'ala, perhatikan, Al-Weladu bin Kurbi min Unnih Hayfu tasma' Afzal minallari yang ribu bisaifihi visabilillah al-Azza wa Jalla. والنظر إليه إليه أفضل من كل شيء. Katakan Bishr al-Harisi, rahimahullah, Imam Salaf ini berkata, sedekat mungkin seorang anak terhadap ibunya al-walad, sedekat mungkin seorang anak dengan ibunya, yang sehingga dia selalu mendengarkan maka sungguh. Upaya yang dia lakukan untuk selalu dekat dengan ibunya. Dan selalu mendengarkan apa yang dikatakan ibunya. Afzal. Ini lebih mulia. Daripada seorang yang memukulkan pedangnya berperang di jalan Allah. Wa Dan melihat kedua orang tuanya. Afzal min kulli syait perbuatan yang lebih mulia dari semuanya. Subhanallah. Ini keutamaan seorang ibu. Dan sekali lagi, sekiranya kita melihat dan membaca bagaimana kisah salah terhadap orang tuanya, sangat jauh interaksi kita. Dari apa yang telah kita lakukan untuk kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, subhanallah, kalau kita letakkan timbangan dikatakan oleh para ulama, kalau kita letakkan timbangan dari apa yang kita lakukan untuk orang tua kita, khususnya ibu kita. Dan satu timbangan lagi, adalah perbuatan salah dari apa yang telah mereka lakukan untuk ibu mereka. Terhitung apa yang kita lakukan seakan-akan kita adalah anak yang burhaka kepada ibu. Dikatakan, sekali lagi, sekiranya kita dan interaksi kita dengan ibu kita diletakkan di satu timbangan dan interaksi salah diletakkan di satu timbangan maka apa yang kita lakukan maka sungguh masih ketulakaan kepada kedua orang tua dan sangat aje sangat aje pergolong mereka dengan kedua orang tua kita suatu saat ketika kita melihat al-Syeikh Abdul Razak berjalan bersama ayahnya. Al-Allama al-Syeikh Abdul Musim Al-Abad. Dan waktu itu tentunya murid-muridnya di belakangnya. Ketika akan masuk ke Masjidun Nabawi. Tentunya sebagaimana kebiasaan para murid mereka ingin membawakan buku al-Syeikh. Dan ingin mendorong kursi rodanya. Tapi subhanallah. Jawaban ringkas dari Syahabda Razak. Dia memegangi buku yang sangat banyak. Dan dia mendorong kursi rodanya. Seraya menyatakan. Ini ayahku. Katanya, Sewajarnya seorang murid berat untuk membantu. Gurunya. Ketika tidak ingin membawakan kitabnya. Dan sebagian ingin mendorongnya. Karena kita lihat bagaimana asyif kesulitan untuk membawa kitab dan mendorongnya, maka kita dikatakan oleh beliau, Ini hada ali, ini ayahku dan ayahmu, katanya. Subhanallah. Serta hidup di masa kita. Dan jangan tanya sekali lagi bagaimana tentang kehidupan para sahabat. Kemudian, ada satu riwayat Mengingat waktu Ada satu riwayat yang menunjukkan Subhanallah agungnya Riwayat ini Riwayat bagaimana Karena berbaktinya Seorang anak Laki kebara ibunya Allah kabarkan atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam sallam. Bahawa orang ini yang berbakti kepada ibunya adalah orang yang mustajabat du'a. Bahkan diperintahkan oleh para sahabat. Dan waktu itu, Umar r.a. untuk mencari orang ini. Yang tidak Rasulullah pernah berjumpa dengan orang ini. Dan tidaklah para sahabat Pernah berjumpa dengan orang ini Dan tidaklah orang ini Berada di kota Mekah Dan juga tidak di kota Mujainat Berada di sebuah negeri yang tidak pernah terbayangkan Oleh para sahabat bahwa orang ini ternyata Yang dikabarkan oleh Rasulullah Dalam sabdanya Dirulahkan oleh alimah muslim Kisah Seorang lelaki yang insya Allah para Ummahat mengenalinya yaitu Uwais Al-Karni Uwais Al-Karni Seorang yang tentunya dalam posisi ataupun kehidupannya di tengah masyarakat adalah orang yang tidak dikenal, seorang yang miskin, yang mungkin sekiranya dia mengetuk pintu orang tidak akan dibukakan kerana miskinnya dia. Yang kerjanya adalah tukang memarkirkan onta orang-orang yang punya onta dan memperhatikan kendaraan itu. Ini wes al korne. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya dan waktu itu yang mendengarkan adalah Ibnu Ato uh, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubur Umar bin Khattab. Wahai Umar, carilah seseorang. Yang bernama Wais Al-Qarni. Kalau kelak kamu berjumpa dengan orang ini, maka mintalah kepada orang ini untuk memintakan ampunan kepada Allah, kepada Allah memintakan ampunan kepada Allah. Kalau kamu berjumpa dengan orang ini, mintalah kepada orang ini untuk supaya dia memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dikisahkan oleh Asyir Ibn Jabir radhiyallahu taala anhu Umar r.a. ketika mendengarkan. Dalam keadaan dia adalah orang yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada Uwais. Kalau dia seorang sahabi. Adabun Uwais. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uwais posisinya adalah seorang tabi'in. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dan Umar adalah orang yang terbaik. setelah para nabi Dan setelah Abu Bakar r.a. Tetapi. Apa yang ada pada dirinya, posisi yang demikian mulianya, tetap tamak kepada kebaikan. Sehingga ketika dikatakan, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al qarni minta kepada dia untuk supaya memintakan ampunan untukmu kepada Allah. Artinya, orang ini mesti untuk doa. Orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar setiap kali berjumpa dengan kafilah yang datang dari Yaman karena Aws Al-Qarni dengan kabilahnya Al-Qarni itu merupakan kabilah yang ada di negeri Yaman. Maka setiap dia berjumpa dengan orang-orang atau kafilah yang datang dari Yaman akan selalu ditanya, Afikum wise? Apakah di antara kalian ada yang bernama wise? Sampai orang-orang terheran. Ada siapa wise? Bahkan orang yang mungkin satu kampung pun tidak mengenali, atau mungkin mereka mengenali nama itu, tapi tidak mungkin sebagai nama yang disebut oleh orang yang paling dimuliakan saya itu, yaitu amal itu khutbah rabballahu taala anhu hatta ata alaihi syam yasudzak datanglah kafila setiap kafila datang dari negeri Yaman dia akan datang azikum wais azikum wais apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? akhirnya ada orang yang memberikan mencoba memberitahu dan mungkin tidak yang bahasanya itu yang dimaksudkan tetapi mungkin dia karena waktu itu tidak ada yang bernama U.S. Al-Kolomi kerjanya tinggal, maka diarahkan dan carilah orang ini dan ternyata orang ini sebagaimana kebiasaan dia dia adalah orang yang menjaga atau tukang memakil onta ketika telah dipakai oleh orang-orang dan merawat onta mereka tidak dikenali maka dibawa dibawalah U.S. Kemudian Umar bin Khattab berkata ketika dihadapkan Uwais Ibn Amir Al-Qurni, anta Uwais Ibn Amir? Apakah engkau yang bernama Uwais Ibn Amir? Kala na'am. Iya. Kala min murad, semua min karn. Apakah kamu ini dari kabilah murad? Dan juga kamu ini apakah dari kabilah Al-Qurni? Dia menjawab, na'am. Heran Umas al -karni. Tidaklah menyangka. Sekali berumar Ibn Khattab, yang posisinya adalah khalibah, bertanya tentang dirinya. Bertanya tentang nasabnya. Heran. Ada apa dengan Ibn Umar? Dari siapa dia mengenali namanya yang sekiranya orang Yaman pun tidak mengenali namanya Wais al-Karni. Kemudian dia berkata Fa kana bika barasan fa darita minhu illa mawd'u ruh. Wais dia ingin Bertanya secara lebih detail lagi. Kerana Rasul mensifati Uwais ibn Qarni itu dengan sifat yang detail. Orang namanya Uwais ibn Qarni. Dia dari Kabilah Al-Qarni. Dan dia adalah orang yang demikian. Dan di pundaknya itu ada bekas kusta sebesar uang dirham. Dia, dia dulu pernah kena penyakit kusta seluruh menyeluruh di tubuhnya. Kemudian Allah sembuhkan. Kepala yang sampai detail Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Maka bertanya Umar bertanya atau Omar bertanya kepada Wasil dengan detail, "Apakah engkau Qurani? Apakah engkau dari kabilah Al-Qurani? Apakah engkau pernah merasakan penyakit kusta? Dan engkau sembuh. Tapi masih tersisa bekas sebesar uang dirham." Pertambahan, Wasil Qurani. Karena Omar sangat mengetahui yang ini mendalam tentang dirinya. Maka dia ditanya, bahwa setuburnya masih tersisa satu bekas. Dari wala kusta sebesar gelahan, dia bergabat na'am. Ia. Yang terakhir apa yang dikatakan oleh Omar? Laka walida. Kamu masih punya ibu? Kamu masih punya seorang ibu? Kala na'am katanya. iya. Aku masih memiliki seorang ibu, katanya. Kemudian dipertimbangkan Al-Malik bin Khattab Allah taala anhum. <Sessizia> "Saya telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang يقول aku pernah mendengarkan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah wafatnya Rasulullah. Setelah wafatnya Abu Bakar. Yati ya alaikum Uwais si bin Amir ma'an am dari Yaman min Murad samman min Qarun. Semoga akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais si bin Amir ma'an am dari Yaman yang datang dengan sekelompok orang-orang Yaman tanpa dengan. Min Murad dari kabilah Murad samman min karn dan nisbah dia adalah Al-Qarni, yaitu Uwais al, al qarni Kemudian kata Rasulullah Tana di Hibara Sun, Orang ini memiliki kusta, Dia sembuh dari penyakit itu. Kecuali yang tersisa adalah bekas penyakit kusta sebesar uang jerham. Lahu wa'idah dia Hanya memiliki seorang ibu Huwabiha Katanya Dan dia selalu mengiringi dan bersama ibunya Ber Selalu berbaik kepada ibunya Lahu arzama ala allah ila alar Tahulah kamu tentang orang ini kalau dia merasumpah atas nama Allah, saya Allah akan kabulkan. Fa'ini istatata'i yastabwala laka waf'al. Sehingga kamu berjum bisa berjumpa dengan orang ini, maka berjumpalah, temuilah orang itu, dan mintalah kepada orang ini untuk memintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa fa'al katharu lakukan. Maka saat ini aku berkata kepada Mu'awiyah, "Ues, fastagfirli," mintakan ampunan kepada Allah untukku. Subhanallah. Faqala lahu Umar. Kemudian setelah dia mengabulkan apa yang diinginkan oleh Umar dengan penuh keheranan, dia tidak pernah merekomendasi dirinya Orang yang mulia Tidak ada satu pun orang yang mengenali Kalau dia adalah orang yang mulia Jadi dia tidak pernah menganggap bahwasannya dirinya adalah orang yang terbaik Dia hanya menganggap Punya seorang ibu Dan dia baru baik, Sebaik mungkin dengan ibunya Dan dia bekerja sebagai Pembersih onta Dan yang suka Atau menjaga dan memakirkan onta Penduduk Di salah satu kota diin Yaman Kemudian Omar berkata lagi dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa nanti Uwais ini akan menuju Maka Omar berkata, Aina Duli, baik Uwais, selepas ini kamu akan melanjutkan perjalanan ke mana? Kalau maka Uwais al Qarni berkata Kufah, aku ingin menuju Kufah, wahai milikmu. Kal maka kemudian Umar pun berkata Ada, akulah kailah amilah. Kalau demikian Maukah aku tuliskan satu lembar kertas kepada gubernur kota Kufah Sehingga dia menyambutmu. Kal apa jawapan Uwais? Apa jawapan Uwais? Perhatikan jawabannya di Allah. Aku nufi khabara'in nas ahaddu ilaiya wahai Umar kecuali untuk aku berada di tengah-tengah manusia dan tidak dikenali oleh umat manusia menjadi orang yang seperti ini nebi aku cintai daripada apa yang kamu inginkan wahai Umar sehingga dia menolak tawaran Umar dia tidak ingin orang menurutai tentang dirinya dan jadipun tidak menganggap diri kecil adalah orang yang biasa Yang menjaga seorang ibu Dan sebagai seorang yang menjaga Dan membersihkan onta orang-orang yang menyerahkan amanah kemaranya Subhanallah Ini Suatu hal yang sangat mulia Jadi dikatakan oleh para ulama Dikatakan oleh para ulama Ketika menukirkan riwayat ini Inilah Salah satu kedua Dalam mengulitkan sebuah makna Berjihad untuk orang tuanya Perhatikan para umat Was'al karni rela untuk Tidak menjadi seorang sahabat Apakah kehidupan yang mulia Menjadi sahabat nabi yang tinggal di kota Madinah? Dia adalah Untuk tinggal bersama ibunya yang memang sulahkan di usia Yang sekiranya dia mau meninggalkan ibunya Bisa dia meninggalkan ibunya Pergi berjumpa Rasulullah Untuk sekedar melihat Rasulullah Sehingga menjadi seorang sahabat Kalau seorang sahabat martabatnya diserimikan tingginya Tapi dia tinggalkan Kenapa? Karena ibunya Subhanallah Sekiranya kita katakan wajar Apabila dikatakan, apa yang telah kita lakukan dibandingkan dengan para salam terhadap seorang wanita yang telah mengandung kita. Yang telah darinya kita meminum asingnya, dikatakan bahwa apa yang kita lakukan masih lebih banyak. Kedulahakaan kita terhadap orang tua kita. Ada kalah kita sudah maksimal Ternyata ketika kita membaca Kisah mereka Dan bagaimana mereka mengamalkan apa yang harus Diwajibkan atau apa yang memang Itu sebuah perjuangan Mereka lakukan dengan keadaan yang sangat menakjubkan Sebenarnya Sangat banyak yang berkaitan dengan firqih bergaul dengan orang tua Khususnya ibu dan banyak kisah-kisah Para salaf. waktu, Semoga apa yang terakhir Sampaikan cukup Menjadi peringatan bagi kita bahawa ibu kita posisinya sangat istimewa Jangan sampai kita sebagaimana sebetulnya Nabi Kita masih mendapati kedua orang tua Atau kedua orang tuanya hidup Ibu kita masih hidup Ayah kita masih hidup Tetapi kita ada perjuang untuk berupaya Memasukkan mereka ke dalam syurga Artinya untuk sebaik mungkin berbaik kepada orang tua Hal yang memilukan bahkan ada kalanya saat ini atas nama komitmen katanya dia tinggalkan senyum terhadap orang tua karena menghajar orang tuanya yang tidak seiring dengan yang dalam mensikapi semua keadaan mulai yang bahkan ada kalanya keberanian kepada orang tua dan tidak ada sopan menjadi suatu yang pemenangan yang umum. Abalik ketika bergaul dengan orang yang lemah, yaitu seorang ibu. Seorang ibu adalah wanita. Yang tentunya dia lebih lemah secara fisik. Dari seorang lelaki. Wajib untuk dijaga. Wajib untuk dimuliakan. Dan tentunya berjihad. Untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan untuk keduanya. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekilas, tentunya, karena memang waktu. Tetapi sekali lagi, semoga ini menjadi peringatan bagi kita bahwa orang tua kita pelandang surga untuk kita, dan ibu kita, khususnya, adalah pintu surga bagi kita. Jaga keduanya, sayangi keduanya, melebihi sayangnya kalian kepada apapun, dan tentunya perhatikan setiap waktu. Lakukan semua yang akan membahagiakan Dan tersenyumnya orang tua kita Kepada Allah kita memohon Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menganugerahkan penjagaan Kepada kita dan kepada kedua orang tua kita Dan semoga Allah Senantiasa menganugerahkan rahmat dan ampunan Kepada sebagian orang tua kita Yang telah meninggalkan kita Dan semoga mengkumpulkan kita Kelak di syurganya Dan tentunya Semoga Allah menjadikan kita anak yang salih Tidak ada yang lebih berharga Di masa hidupnya orang tua Dan setelah wafatnya orang tua Melebihi daripada upaya seorang anak Menjadi anak yang saleh. Sekiranya orang tua kita sudah wafat Jihad kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang saleh. Kesalehan seorang anak Akan mendatangkan kemanfaatan untuk orang tuanya Cinta kita kepada orang tua Jadikan kehidupan yang semakin baik Mereka orang yang terus tentunya Memperhatikan nilai-nilai kebaikan Hidupnya nilai kebaikan Pada kehidupan kita Bukti Biar Sikap baik kita Untuk kedua orang tua kita Ada kalanya Orang tua masuk Dan ditingkatkan derajat syurga Karena anak yang soal Tanpa sepengetahuan orang tua sebab dalam riwayat ketika seorang Ayah Orang tua Dinaikkan derajatnya ke syurga Kemudian dia bertanya Ya Allah Apakah yang menjadikan aku mendapatkan seperti ini Kemudian jawab oleh Allah Darikah Hal itu Karena doa Dari anakmu Doa dari anakmu saja Tidak nah. Doa dari anakmu yang saleh, Buktikan cinta kepada ibu Cinta kepada ayah dengan kalian menjadi seorang yang selalu berubahaya. Menjaga hak-hak Allah. Menjadi seorang muslim yang baik. Mumin yang baik. Wallahu'alam baswab ini yang bisa saya nampaikan. Kurang lebih namun maaf. Aku luma tasma'un. Wallahu'alam baswab. Wa akhir da'awana alhamdulillahirrahmanirrahim.